1. Petrova poslanca Petar, apostol Isusa Hrista, dosiljenicima rasiljeništva diljem Ponta, Galacije, Kapokadije, Azije i Bitnije, izabranima po preznanju Boga oca posvećenjem duha za poslušnost i poškopljenje krvlju Isusa Hrista, milost vam se i mir umnožili. Blagoslovljen Bog i Otat Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas po svemu velkom milosrđu na novo rodi za živu nadu uskosnućem Isusa Krista od odmrtvi. Za baštinu ne raspadljivu, ne okaljanu i ne uvehlu, sačuvano na nebesima za vas, koji ste u sili Božjoj povjeri, čuvani za spasenje, pripravno da se otkrije u vrijeme posljednje. Zbog toga usklikujte, premda se sada nakratko, bude li trebalo, žalostiti u različitim kušnjama, da bi se prokušnost vaše vere skupocijenija od zlata propadljiva, iako ognjem kušana, pokazala na hvalu, slavu i čast pri otkrivljenju Isusa Krista, koga ljubite iako ga ne vidjeste, u koga vjerujete prema da ga još ne gledate i kličete neizrecivim proslavljenom radoštu što postiže svrhu svoje vjere spasenja duše. To su spasenje istraživali i ispitivali proroci koji su prorekli o vama određenoj milosti, ispitujući na koje ili kakvo vrijeme opučivao duh Kristov u njima, koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama i slavama što su posle njih trebale doći. Njima je bilo otkriveno da na sebi, nego vama, posluživahu ono što vam sada u duhu svetom poslanom s neba objavše vaši navjestitelji u što i anđeli džude zaviri. Zato opašite bokove, pameti svoje, budite trijezni i savršeno se pouzdajte u milost koja vam se donosi otkrivljenjem Isusa Hrista. Kao poslušna djeca ne se obličujte sa svojim prijašnim požudama iz doba neznanja, nego kao što je ovaj svijet onaj koji vas je pozvao i vi budite sveti u svemu življenju, jer pisano Budte sveti, jer sam ja svet Tako ocem nazivate njega koji nepristasno sudi svakome po dijelima proživite u bogobojaznosti vrijeme svojega boravka ovde Znajući da niste ničim raspadljivim srebrom ili zlatom otkupljeni od svojega isprazna načina življenja predano vam ga od oca nego dragocijenom krlju Krista kao jaganca, bez mane ili ljage, koji bijaše do duše predviđen prije postanka svijeta, a očito vam bi na kraju vremena poradi vas, koji ste po njemu vjernici u Boga, koji ste ga uskrisli od mrkvi, temu slavu dade da vaša vjera i nada bude u Bogu. Pošto ste poslušnošću slušnošću istini očitili duše svoje, Za neprijatvoreno brato ljublje, žarko iskažete ljubav jedni drugima čistim srcem. Jeste nanovorođeni ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva. Riječ u Božjom koja živi i ostaje. Jer svako je tijelo kao trava i sva slava njegova oca kao cvijet poljski. Osuši se trava, uvehnu cvijet, ali riječ gospodnja ostaje za uvijek. A ta je riječ nevješteno vam evanđeljim.